Hej Lasse, hvorfor, øh, ej, hvorfor ringer du? Ja. Men hvorfor ringer du? Eller hej, <laughs> har du godt? Hej min ven, øhm, jeg har det okay, ikke godt, heller ikke trist, men okay. Der er, en, øh, der er faktisk en grund til at ringe til dig. Okay, ja. det er jeg da glad for. Så, øh, så jeg hvis er du... ikke i hygge snak så jeg håber at du har noget til mig eller så, når du ringer en anden dag. Ja. jeg synes at i hvert fald hvis du står op så lige slår røven i sædet, fordi det er godt at det, det er, det er tid. godt til dag. Ube, det, ja, det er godt at tale som du ved, så startede jeg jo på dansk danskstudiet øh, sidste sommer på Københavns Universitet. Mm. Ja, og øh, jeg var meget, meget håbefuld, og jeg kan huske, at jeg var øh, virkelig spændt på at starte på det her studie. Og noget, som jeg synes var rigtig lækkert, og noget, som beroligede mig rigtig meget, øh, det var, at øh, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste fem år med mit liv. Ja. Nu er jeg ligesom øh, gået ned ad den her sti, og stien er lavet. Jeg skal egentlig bare gå ned ad den her. Yes. Og øh, det var rigtig dejligt, for det var noget, som havde fyldt rigtig meget oven i mit hoved øh, året op til at skulle starte på dansk, fordi at, øh, der så jeg ikke nogen sti. Der kunne jeg ikke finde den her sti, jeg skulle gå ned ad. Men nu, er Hel, øh, nu, øh, ja, nu, øh, nu fandt jeg den i sommer. Men øh, sagen er den, jeg faktisk gerne vil tale med dig om, at øh, jeg tror muligvis, at jeg er hoppet ud af stien. Hvis du, øh... Hoppet ud af stien? Ja, hoppet, altså stien. ikke øh, sti, altså stien. Jeg, stien. Er gået, jeg er taget en afkørsel. Jeg prøver at sige, at du ikke kan lige gå på dit studie alligevel? Det, jeg prøver at sige, det er, at jeg er droppet ud af mit studie. Du er droppet ud? Jeg er simpelthen droppet ud af dansk, og uh, det er... Du er officielt en... droppet ud? Jeg er officielt droppet ud nu. Så du ringer faktisk ikke for at få råd? Du ringer for at fortælle mig, at du har gjort Jeg det. skal bare lede mit hjerte her. Ja. Okay? Ja. Nå. Jeg ja, skal er have... Du... Ja, ja, ja, altså, jeg er jo ikke okay. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om, egentlig. Det var en beslutning, jeg troede, jeg skulle have været med på råd til. Jam. Det kan... Er kan officielt, eller kan jeg nå at omvende dig? Okay, jeg vil sige på den måde her. Du kan faktisk godt nå endnu. Og øh, har ikke udfyldt papirene. Og ligesom, øh, og ligesom tale med mig om det, så jeg måske kan tænke anderledes omkring alle de her ting, jeg har tænkt. Jeg er ikke officielt droppet ud, hvor jeg har skrevet til dem. Jeg dropper ud og ringer til dem. Jeg, øh, jeg, jeg lavede ikke min eksamen øh, her for to måneder Nej. siden. Nej, det vidste jeg godt. Så det er ligesom der, hvor vi er nu. At der er en reeksamen, jeg ikke regner med at gå op til. Jeg kan stadigvæk gå op til den, men jeg regner ikke med det. Så altså, jeg får SU de næste to måneder. <laughs> øhm, så er altså så meget, heller Lad os sige okay. det på den måde. Jeg var stadigvæk støtte. Okay. Ja. Men altså, øh, som sagt, jeg var rigtig håbefuld for at starte et studie her, og jeg glædede mig rigtig meget. Ja. Men øh, da så havde gået der altså gået på det her studie her, i øh, et til to måneder, så var det faktisk øh, allerede der, hvor de her tanker, som måske er blevet en realitet nu, øh, startede med, mm. at, øh, med at droppe ud. Fordi at øh, fagene, de fangede mig ikke. Det sociale, det var der ikke rigtigt. Og jeg interesserede mig bare ikke rigtigt for det her med at studere. Altså det sagde mig bare nul og niks. Jeg ville meget hellere bare arbejde, lave noget podcast, lave noget radio. Øhm, men jeg havde også den der følelse af, at øh, det var ikke en mulighed, at droppe ud, fordi at, hvad skulle jeg så? Altså, jeg havde jo et kæmpe sikkerhedsnet i at få lidt over 5.000 i hver måned for at studere, og så blev jeg sygt tryghedsnargoman ved at, ved at kunne se den her sti, jeg ligesom taler om, ja, ja. Øh, de næste fem år. Jeg blev blevet sygt meget tryghedsnargoman øh, for den, og ligesom sådan, kunne slet ikke se nogen mulighed med, at hvorfor skulle jeg gå væk fra den af? Det vil da være det dummeste nogensinde, når jeg ligesom nærmest har fået skræddersyet mit liv, som jeg har syntes har været så lækkert, fra nærmest børnehaven, til at være færdig med folkeskolen, til at jeg en gymnasiel uddannelse. Jeg har hele tiden mm. elsket at gå på den her sti, hvor jeg vidste, jeg skulle, altså, hvad jeg skulle lave. Ja. Så jeg så det ikke som sådan en reel mulighed at droppe ud. Mm. Noget, som også øh, fyldte øh, i mit hoved, der, hvor jeg begyndte at tænke øh, det her med at dro droppe ud, det var også sådan, hvad skulle jeg sige til mine venner og bekendte, når jeg så mødte dem? Altså når de så skulle stille mig der spørgsmål, studerer du slet ikke? Altså, mm. hvorfor ikke? Og de stiller det jo ikke for at være irriterende. Det er inter altså, De stiller det for interesse, men jeg vil føle, det var angribende på en måde. Yeah. Øhm, og jeg kan huske, at, at inden jeg så begyndte at studere, og jeg fik de her spørgsmål, så følte jeg nemlig, at det var ret angribende. Og, øh, og jeg følte mig meget useriøs som menneske, fordi det var så mange øh, omkring mig, at du studerede, og jeg ikke var startet på en uddannelse endnu. Og jeg kunne ikke overskue, den her, øh, det her selvbillede af, af, mig selv som et usædrigs menneske, skulle komme frem igen. Mm. At endelig kunne jeg tage mig selv seriøst, fordi jeg havde, altså, jeg var i gang med en uddannelse, jeg havde arbejde. Det kører sgu meget godt. Yeah. Men det gjorde det jo ikke, fordi jeg har altså, jo ikke virkelig ikke kunne lide at studere dansk på Københavns Universitet. Det har ikke været. Altså, det har og på, og på noget tidspunkt ikke været fedt, synes jeg ikke. Og det er ikke fordi, at der er nogen, der har været ondt imod mig. Det er bare ikke sagt mig noget som helst. Mm. Øhm, så altså siden oktober måned har jeg faktisk gået med den her øh, bold over i mit hoved, som er gået fra den ene side med øh, drop ud, og den anden side blive på studiet. Ja. Øhm, og det, der ligesom har gjort, at jeg ikke har øh, altså, droppet ud midt i det hele, det var, at jeg klarede øh, eksamen på første semester øh, ret nemt, hvis jeg selv skal sige det. Mm. Det var meget øh, arrogant sagt. Men jeg det synes, det var ret ikke. nemt, fordi jeg jo ligesom ikke lavede noget. Jeg lavede ikke noget i et halvt år, gik op til eksamen. Det er ikke så arrogant, når man så tænker på, hvor hurtigt du så opdagede, at det var en engangsforstilling, <laughs> at du kunne klare det nemt, uden at lave noget. Det var en kæmpe engangsforstilling. Ærligt ikke, det skal man altså tage seriøst. At gå på universitetet, det er et fuldtidsjob. Altså, det er ikke bare for sjovt. Nej. Det har jeg meget stor respekt for, at jeg gerne sige. man går på, et altså, på, på en uddannelse og ligesom kan gennemføre det men jeg klarede første semester, og det fik mig bare til sådan en gang at overveje sådan, Jamen, nu klarer den, kan jeg så ikke droppe ud nu? Ah, nej nej, vi, vi fortsætter selvfølgelig bare, fordi tankemølleren, den, altså, den, den har jo været der så lang tid nu, at nu er det ligesom bare blevet normalitet at leve med den. Og det fortsat min øh, studieaktivitet med, at jeg lavede øh, nul. Jeg var ikke til en eneste undervisningsteam. Jeg vidste ikke, om de havde om hos Andersen, gravballermanden eller noget helt tredje. Jeg havde ingen idé, og det var jo et bevidst fravalg at jeg ikke mødte op til nogle af de timer her. Selvom at det var et bevidst fravalg, så gav det mig afsindelig dårlig samvittighed. Mm. Og øh, det, fik mig, det, det fik en følelse i kroppen af sådan en udulighed. Og jeg var bagud. Og det fik den her følelse af udulighed, at jeg var dårlig til at studere, og den dårlig samvittighed, det gik så ud over de ting, jeg faktisk øh, føler, at jeg havde ret godt styr på, altså at lave radio og lave podcast sammen med dig. Jeg følte mig sygt dårlig. Altså, det var sådan meget en meget domino-effekt. Ja. Altså, fordi jeg var dårlig på studiet, så ødelagde det også alt andet. Derfor, der gik jeg så stadig... Altså, sådan den her tanke med at droppe ud, den, den har simpelthen været der fra morgens aften, hver i dag, øh, hvor jeg stod op det sidste års tid. Altså, der har jeg synes, ikke været på et tidspunkt, hvor jeg ikke har tænkt skal jeg droppe ud, skal jeg droppe det her studie. Mm -hmm. Men hver gang den er kommet frem, så havde jeg ikke øh, set det som en mulighed, at det skulle blive en realitet. Fordi, som jeg også sagde tidligere, at jeg ville føle, at folk øh, skulle kigge på mig som et usøgt menneske. Øh, jeg forestillede mig, at folk ville se på mig som en kæmpe taber, som ikke kunne klare studie, og øh, som blev nødt til at droppe ud. Jeg så mig selv som øh, ham, som droppede ud af sin uddannelse, mens øh, alle vennerne, de øh, fortsatte. Fik et voksenjob. Fik en voksen løn. mens jeg bare sådan lidt tog rundt. Som, jeg så mig lidt selv som sådan en jubelklovn. Der er ikke rigtig de vi vi vidst, hvad han vil. Jo, jo, jeg vil gerne lave radio. Jeg, jeg kan godt lige og lave radio. Jeg går lige og podcast. Men der er bare et eller andet oven i mit hoved, der siger, at det er bare en midlertidig løsning. Mm. Jeg bliver ikke... Altså sådan, det her, det kan jeg ikke lave i særlig mange år. Eller der er bare et eller andet oven i mit hoved, som jeg kan forklare som gør, at det, jeg laver lige nu, det ser jeg useriøst på. Jeg ved ikke, hvorfor. Mm -hmm. fordi Men det er jo, et, det jo også. Fordi det er jo et arbejde. Mm. Det, er jo, det, det er jo et arbejde ligesom så meget andet. Men fordi jeg laver alt hjemmefra i et studie, hvor folk ikke kan se, jeg laver det, så føler jeg bare, at jeg går i cirkler og vender på, at alle mine venner er færdige med at studere eller arbejde, så jeg kan hænge ud med dem. Det er eller jo også bare, fordi du arbejder med noget, som du har som hobby. Jo. Altså, jeg tror at så også, det yeah. er det, der gør, at så føles det useriøst på en eller anden måde. Fordi det, sådan har jeg det jo også. Men altså, jeg, jeg går jo også rundt nu, og er selvstændig, og lever af at lave podcast, lever af at formidle og skrive, og være på Instagram, og du ved, den slags. Og, og jeg øh, omtaler også mig selv som arbejdsløs. Mm. Og, og folk kigger på mig hver gang, mine venner er altid sådan, du er jo ikke arbejdsløs i mm. det. Sådan, jo, jeg er jo jobsøgende. Så det er sådan, du er ikke for det første søgt et eneste job, så jobsøgende kan du nok ikke kategorisere dig selv som. Og udover det, så har du jo dit eget firma, hvor du arbejder, hvor du får penge for og lave ting, så du arbejder jo. Ja. Men på en eller anden måde, så ser jeg så meget øh, ned på det, fordi jeg ikke rigtig kan se, hvad værdi mit arbejde har, andet end at jeg sådan selv hygger mig med at lave det. Og det føles lidt som sådan nogle små lommeprojekter på en eller anden måde. Ikke? Så det kan jeg i hvert fald sagtens forstå, men det handler jo virkelig bare om, at man selv skal øh, anerkende øh, sit eget som værende et arbejde, og stoppe med at gå og sige, at det ikke er det. Ja. Det er sådan arbejder jeg i hvert fald også ret meget på og så ellers så den der følelse du beskriver som at, at, at det føles øh, øh, stressende eller forkert eller hvad man siger, eller ikke som en mulighed at droppe ud af et studie giver jo bare vanvittig god mening fordi vi lever i et samfund hvor at, at, at, at ligesom sådan forventningerne til unge mennesker er at man skal tage en uddannelse mm. for at passe ind ja. og at vi lige siden at vi er startet i folkeskolen har, har er blevet spurgt hvad vil du hvad skal du være? Hvad skal du arbejde med? Hvor vil du læse? Eller sådan. Ja. Så, så man aldrig sin har nået sådan at, at, at bruge den frie tanke til, bare sådan. det kan da godt være, at jeg ikke at læse, fordi det har aldrig været en, en mulighed, fordi man er jo blevet spurgt, ligesom man nærmest skulle gå, hvad man vil læse. Og ikke, vil du læse, for eksempel? Eller, eller sådan, hvad vil du? Altså, har du lyst til at tage en uddannelse? Ja. Det er bare, hvad vil du tage for en uddannelse? Altså, så, så, så, så det giver jo super god mening, at at hvis ikke at man stopper op og stiller spørgsmålstegn til det, eller egentlig tænker over det, så vil man jo automatisk føle sig forkert lige så snart, at man ikke tager en uddannelse. Men det er sygt rigtigt, fordi at det er først nu, i løbet af mine 23 år, at jeg stiller mig selv det spørgsmål. Har jeg haft lyst til at studere? Mm. Det er slet ikke engang tænkt over. Jeg har kun tænkt over, hvad skal jeg studere? Fordi mm. det er, skal jeg. Ja. Øhm, og, og, det, ja, og, og, og det er jo så det, der er gået op for mig nu. Øh, hvor jeg så ikke har set en mulighed i sådan, ja, nej, til at studere. Jeg har mere sådan tænkt, hvad skal du studere? Mm. Jeg tror også bare, at det er vigtigt, at, at, at man ikke pisker en stemning op omkring det med at droppe ud. Jeg har også selv droppet ud af en uddannelse. Øh, og, og, og jeg husker det faktisk ikke som om, at det var noget, jeg sådan var vildt ked af at gøre. Jeg kan bare huske, at det tog mig lang tid at tage mig sammen til at gøre det. Lidt ligesom, du også gjort med dig. Ja. Øhm, men heldigvis var det ikke forbundet med så meget skam for mit vedkommende, også fordi jeg fik tilbudt et job på morgen Danmark, som jeg synes var mega sejt, og så arbejdede jeg fuldtid derinde i receptionen, i stedet for at hygge mig rigtig meget med det. Mm. Øhm, men, men, men jeg tror, at, at, at det er vigtigt at lade være med at piske en stemning op omkring det. Altså, du ved, at lade være med at give det mere værdi, end hvad det i virkeligheden har, det her med at droppe ud. Ja. Eller, eller ikke droppe ud. Eller tage en uddannelse, eller ikke tage en uddannelse. Fordi bekymringer vil være der sådan hele livet der har vi også snakket om før at lige nu kan det være at du er stresset over hvad for en uddannelse du du du gerne vil tage eller om du vil tage en og du ved sådan jeg sidder jeg er lige nogle år ældre end dig og jeg har fået en uddannelse men jeg har samme stressfølelse. det handler bare omkring hvad for et job jeg nu gerne vil have eller om jeg vil have et job eller om jeg vil være selvstændig eller mm. om, altså jeg skal være lønmodtager eller sådan ja. så du ved sådan det kan jo godt være at de her problemer de ændrer Udseende, men følelserne omkring de her problemer med bare at være der hele livet, så jeg tror, at man skal øh, anerkende dem, og så bare være sådan, øh, lad, lad være at putte dem, øh, en, eller give dem en status, de ikke fortjener. Altså, at, at man er forvirret over noget, men det er ikke jordens undergang, fordi det, du vil sgu være forvirret resten af livet over ting og sager, ikke? Ja. Og så bare være sådan, jeg har nok ikke lige lyst til at tage den her uddannelse, nå, jamen, så skal jeg da bare det være med det så skal jeg da bare finde på noget andet, som jeg godt kan lide at lave. Ja. Og, og, og så selvfølgelig øh, være målrettet omkring det, men ikke være sådan, fuck, fuck, fuck. Uh, shit, jeg, nu dropper jeg ud. Hvad helvede skal der så blive af mig? Men mere bare være sådan, så dropper jeg ud, og så øh, er det det, og det er da men så finder jeg jo bare for noget andet, jeg gerne vil. Ja. Eller sådan, jeg, jeg, jeg tror godt, man kan have tendens til, det kan både du og jeg i hvert fald virkelig piske en stemning op omkring et valg som det der. Ja. Sådan, fuck, det er jo en kæmpe ting, at jeg vælger at droppe ud af den her uddannelse. Hvad skal der så blive af mig? Ja. Men i virkeligheden så er det jo ikke en større ting end alle mulige andre valg, du skal tage i løbet af dit liv, eller sådan, og det kommer ikke til nødvendigvis, at nødvendigvis så ændre de store ting for dig. Nej. Altså... Øhm, men der hvor jeg sådan ser, altså, der hvor jeg ser forskellen, og det som øh, er så øh, oven i mit hoved, det er, at selvom lad os nu sige, at du blev oprigtig arbejdsløs. Mm. Så vil det bare, så synes jeg bare, at det der med, at du så kan, kan sige, men jeg har en ø, kandidat, mm. det gør jeg et eller andet. Så har du et stykke papir på, et bevis på, at du ja. faktisk har gennemført noget. Mm. Jeg kan gå om, lad os sige, at jeg bliver arbejdsløs om 8 år, jeg har stadigvæk fået taget en uddannelse. Jeg har ikke det her stykke papir, hvor jeg sådan mm -hmm. kan bevise, lad os sige til folk. Men om otte år, der vil jeg jo så sige, at, at, at hvis du vælger ikke at tage en uddannelse, så om otte år, så har du så meget erhvervserfaring med et eller andet, du har beskæftiget mm. dig med, at du jo så har det på dit CV i stedet for. Og i sidste ende, der har det i hvert fald været meget tydeligt for mig i de ting, jeg har lavet, at min erhvervserfaring har vægtet langt højere end min uddannelse. Det er jo så alt efter, hvad man gerne vil arbejde med. Mm. Jeg kan jo kun tale for sådan den kreative branche her, men, men der er ikke nogen, der har bedt om at se mit eksamensbevis en ende til gang. Nej. Der er nogen, der bedt om at få en ansøgning og et CV. Øhm, og, og, og, og har vil vurdere mig på, hvad jeg har lavet før, hvad jeg har erfaring med, kan jeg klippe, kan jeg, øh, hvad hedder det, kan, kan jeg producere, kan jeg tilrettelægge, øhm, hvor har jeg arbejdet ellers, hvad har jeg ligesom i ryggen, hvem kender jeg fra nogle slags mennesker og sådan noget. Det er jo så noget andet, hvis man vil være advokat eller læge, eller ja. end, det er 100 procent. Men, men det vil du jo ikke så lige i dit tilfælde, der, der føler jeg bare, at det vigtigste er, at du fokuserer på at, at, at anerkende dine egne valg og din egen sti som værende den rigtige. Ja. Og så lad være med at tillægge alt muligt andet end værdi, som, som ikke har den værdi for dig, for eksempel en uddannelse. Mm. Øhm, og så bare være glad for, at du er så privilegeret, at du ikke ønsker dig at være læge, altså når du ikke kan lide at gå i skole, for ja, ja, eksempel. Bestemt. Jeg tror bare, det er trygheden i at vide, ja, hvad man skal, og det er det uvæsentlige. Ja, ja. Jeg gad så godt, at jeg bare kunne samle en sædel altså en, en sæd, <laughs> op, hvor der bare stod, det her, det er, hvad der skal ske med dig. Men det tror jeg også, altså, det, det, det det kender jeg virkelig godt. At, og jeg ville også nogle gange ønske, at jeg havde en krystalkugle, hvor jeg kunne se, hvor jeg var hen om fem år. Men på den anden side, så vil det jo også bare være rovsygdom. Det er, er pæsket. Der jo ikke være noget på spil så overhovedet. overhovedet. Og, og det er jo det, der både er livet på godt og ondt, kan man jo sige. Jo. At sådan, men, men hvis vi bare vidste, hvad der skulle ske med os de næste 10 år, så ville vi jo også dø af kedsomhed med det samme. Det tror jeg de fleste mennesker ville. ikke. Så jeg tror bare, at det er jo alt sammen bare følelser. Og jeg synes bare, at, at det er så vigtigt det der med at sige til sig selv, at jeg kan ikke fikse de her følelser. Eller jeg skal ikke fikses. Altså sådan, forstår du, hvad jeg mener? Sådan, Det er jamen, ikke noget jamen. med, at og så om fem år, når jeg er blevet det ældre, så er jeg heldigvis styr på det, og så, så, så skal jeg aldrig være fortvivlet og forvirret længere. Nået til at anerkende, at sådan, det er bare en præmis for de fleste mennesker i livet, og ikke at ane, hvad helvede der der foregår. Altså sådan, ja, og at, og... At, at det er ikke en katastrofe, det er et, et helt normalt øh, liv ja. at have det sådan. Ja, og, og, altså, og der er det jo vildt rart. Øh, hvad hedder det nu, at, altså også at vi vinder og mm. der er den aldersforskel, der er på os to. Ja. Øh, det, kan, det kan både øh, stresse mig lidt, men det kan også berolige mig. Og ligesom, at selvom at, at der er en aldersforskel på os to, så kan vi stadigvæk godt gå med nogle af de samme tanker mm. omkring det her. Men det tror jeg bare, at, at, jeg, jeg, at, at du kommer til. Det er også sjovt, fordi det er virkelig sådan en følelse af, Øhm, da jeg var barn når jeg tænkte på at blive voksen så troede jeg at der var en masse af ting der ville stoppe tryk, at man talte grimt om hinanden bag ja. hinandens ryg. Jeg troede at man blev uvænner med folk længere. Jeg troede ikke man græd på samme måde og du ved altså, og var ked af det og, mm. og, og du ved sådan, jo ældre jeg bliver jo mere kan okay man kan stadig godt græde når man bliver voksen, og man, men du ved jeg tænkte stadig sådan der er ikke noget drama. Det, det øh, og, og alt sådan noget der ikke og ja. jo ældre jeg bliver jo mere voksen. Jeg er hvad hvad en voksen egentlig er, så jeg opdagede at altså, jeg er jo stadig det samme menneske som jeg var for 15 år siden. Jeg er jo stadig de samme behov og, og, og, og den samme personlighed. Ja. Jeg er bare blevet ældre, men jeg har stadig masser af drama i mit liv. Jeg er stadig et mig for fuld og skamme mig, og komme til at gøre dumme ting og, og tale over mig. Og, og du ved, sådan, der er ikke noget, der ændrer sig. Og, og det er jo sådan en øjenåbner for mig nu, at det har jeg opdaget, det kommer der nok heller ikke til at gøre de næste 20 år fremover. Altså, jeg vil stadig være sådan et, et, et barn med, med nogle penge på kontoen, og, mm. og nogle mennesker, der forventer nogle ting af mig. Ja. Men... Men du ved, der er jo ikke noget andet, der sådan har ændret sig. Jeg tror også, det synes jeg er dejligt og, og også lidt uhyggeligt, men, men jeg synes, det gør livet en lille smule mere overskueligt, fordi så har jeg ikke de her forventninger længere til, hvad jeg burde, øh, når jeg er noget dertil, eller når jeg er så gammel og sådan noget. I hvert fald ikke på samme måde. Og så synes jeg også bare, at det på en eller anden måde kan ligge lidt en dæmper på nogle af alle de der følelser, fordi det bare sådan, det forsvinder ikke, at jeg er forvirret uanset hvad gammel jeg bliver, mm. og det forsvinder ikke, at jeg er fortvivlet, og jeg ikke aner, hvad, hvad jeg egentlig vil eller skal, og du ved sådan, så er der perioder, hvor jeg ikke har det sådan, og så vil de komme igen, og sådan vil det være resten af livet, og når man på en eller anden måde anerkender det, så synes jeg bare, at det bliver nemmere at acceptere det også, ja. og, og, og lade være med at blive øh, stresset over at have de følelser, fordi man bare sådan øh, lever lærer at, at være i dem, og ikke tillægge dem mere værdi, end hvad de egentlig fortjener. Ja. Hvis det giver mening. Men det, er, nej, men det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt flere. Det, det er jo gået op for mig, at jeg bliver ved med at være øh, forvirret. Måske. Øh, og hvis ikke det er det, der mere du er forvirret mindre, over, så, så kommer andet. der bare nogle andre ting, du bliver forvirret over, ikke? Jo, det handler bare om ligesom at acceptere det. Jeg så sådan... ikke blive sur på sig selv nej, over det. Altså, sådan, det er igen det der med at og være at, at, at, at putte det op på en pædestat, at du er forvirret, og det er din identitet, og du ikke dur til noget, fordi du ikke har en plan, og du ikke har en sti at følge, og følge noget. Men bare være sådan. Jeg er forvirret, det kommer til at være resten af mit liv, det er alle andre mennesker omkring mig også. Det er ikke no big deal, altså, eller det er no big deal. Og, og du ved, så nu tager jeg et valg, og så må vi se, om det bliver det rette, og ellers så må jeg, må jeg tage den derfra. Ja. Selvfølgelig skal man anerkende, at man kan være stresset og, og fortvivlet og ked af det over det, men du ved, virkelig prøve at lade være med at rende rundt og slå sig selv ordentligt i hovedet over, at man er det. Ja. Men bare være sådan, nå, så er vi her igen hvordan løser vi lige det her lille problem? Skal jeg droppe ud af den uddannelse? Ja, det gør jeg sgu nok. Eller sådan, og så lad være med at puste mere øh, til det. Ja, hvad man op, op. til noget. Ja. Ikke? Og, så, ja, og så tror jeg også bare, at jeg skal lære at blive bedre til, at når jeg tager en beslutning, så er det det, jeg gør. Mm. Og ikke tænke tilbage til, hvad nu hvis? Hvad nu hvis? Altså nu, nu er det det her valg, jeg har taget, så det, vi går ud fra. Ja. Men altså, der, der ligesom tager fart øh, med om, hvorvidt jeg skal... Øh, Altså, studere drop videre, ud. eller ja. droppe ud. Det er, der, jeg, det er der, hvor jeg får min, min eksamen her, her til sommer. Jeg får den, og jeg tager til Aarhus, og jeg egentlig sådan... At nu sætter jeg syv dage af her til at lave en hjemme ved min kæreste, der er helt ro. Jeg bare sidde og ikke blive forstyrret af de ting, som til i København. Og jeg kommer så i gang med min eksamen, og får også lavet min første opgave. Så kan jeg bare huske, at jeg måske har været i gang i to dage... Og øh, Kira der, min kæreste, hun skulle og lave et eller andet, og så kom øhm, det bare sådan op for mig, hvorfor laver jeg egentlig den her eksamen lige nu? Hvorfor mm. er det, at jeg sidder og prøver at kæmpe mig igennem den her eksamen? synes, det er fedt, om det er spændende. Altså, hvor, ja, hvad er grunden egentlig til? Så jeg begynder og øh, Jeg laver en liste. Yeah. Jeg laver en liste med, at, hvorfor skal jeg droppe ud, og hvorfor skal jeg studere? Og hvorfor skal jeg hvor Hvorfor skal jeg studere, Hold da op. Hvorfor... <laughs> Du kunne være, du kunne lære at tale. Du læste dansk lidt længere. Hvorfor jeg skulle studere, det var med SU. At så havde jeg noget at falde tilbage på. At passe ind, ligesom alle andre. Det var det lette og det trygge. Og så, at jeg havde den her forestilling øh, om mig selv. Om at jeg skulle have en uddannelse, fordi at alle andre får en. Mm. Øhm, så skrev jeg, hvorfor skulle jeg droppe ud? Fordi jeg ikke lyst til at studere. Og så jeg skrev det, så var jeg sådan lidt. Ved du hvad? Jeg behøver jo ikke at skrive med ned. Nej. Det er vel bare sådan, det er. Mm. Hvis jeg har lyst, hvis jeg ikke... Altså sådan. Det er jo bare fordi, Nå, det at jeg lyst, skal... din fremtid ikke afhænger, du ved... Altså, netop fordi du er så heldig, at det er bare dansk, og ikke advokat eller læge eller et eller andet, ikke? Ja, og, og altså... Det kan lyde så mega basalt at bare sige, skru det ned, og øh, og ned, at du ikke har lyst at studere, og så... Øh, og, og så er der ikke mere i det. Men der gik det op for mig sådan lidt. Du studerer, fordi du har et selvbillede et selvbilled af dig selv med en uddannelse i hånden. Og fordi at du så føler, at du gør andre mere tilfredse, når de er sammen med dig. Fordi at du så kan passe ind. Eller sådan, du, du bliver mere fed at være sammen med, fordi du har en uddannelse. Altså, du passer mere ind i fællesskabet. Ja, yeah. Øhm, og det gik jo bare op for mig at Det er jo ikke, er jo ikke noget med det at gøre altså, jeg blev jo ikke droppet af alle mine venner og min kæreste Fordi jeg ikke har en uddannelse Men altså det var bare den der virkelig øh, At folk skulle se mig som en kæmpe taber Og, og jeg følte det som et nederlag Men det gik jo også op for mig at Det er jo et bevidst valg jeg bare har taget Om at nu dropper jeg ud mm. Altså det er jo ikke fordi Jeg prøvede virkelig sådan at sige til mig selv at Det er ikke fordi du ikke kan klare det Nej. Og hvis jeg ikke kunne så har det også været helt fair. Men i min situation jeg kunne jo, Det var jo ikke fordi jeg kunne klare uddannelsen jeg havde virkelig bare ikke lyst til at studere lige nu. Så kan det være om et år, så får jeg lyst til at, at studere. Så, så kan jeg søge igen. Men som sidder lige nu, så har jeg bare ikke lyst. Og jeg har ligesom bare øh, accepteret, at, at, at det skal ikke være et nederlag, selvom at jeg stadigvæk går lidt og føler, det som et kæmpe øh, nederlag. Og at jeg det er siger... også sjovt, at man gør det, ikke? Fordi det er jo i virkeligheden en, en, en øh, kamp, du vinder ved at gøre det, du har lyst til. Og altså sådan, at, at du er nået til hvor du rent faktisk lytter til dine egne behov og ikke samfundets ikke? Jo. Jeg... Altså, så det er jo sådan, du, i virkeligheden skal du være stolt af dig selv, fordi du anerkender øh, dine egne behov og følelser, og du kan finde ud af at lytte til dig selv, og at du ikke gør noget, bare fordi der er nogle andre, der gør det. Mm. Yeah. Så det er jo faktisk det modsatte af et nødelag, at, at man tør, at, eller at man gør den slags, synes jeg. ja. Yeah. Og, og så er det nok også, fordi, at, jeg, at når jeg har haft sådan de, nogle katastrofetanker omkring mit liv det seneste år, så har en af katastrofetankerne været, at okay, første step til, at det hele skal gå galt, det er, at jeg ikke studerer dansk efter sommerferien. Mm. Det næste bliver så, at min kæreste går fra mig. Det næste bliver, at jeg ikke har nogen venner mere. Det fjerde bliver så, at, øh, at jeg bliver fyret for, for begge mine arbejdspladser. Mm. Og så kommer den her dominoeffekt sådan lidt. Og, og, og, og det er også en tanke, jeg virkelig kæmmer med at holde nede, det er med sådan slap nu af, mand. Mm. Bare fordi du dropper ud din uddannelse, så går det ikke ud af de andre ting, men fordi jeg overbeviser mig selv om, at det er sådan dominoeffekten af i mit liv, så er det sådan, jeg tror, det bliver. Men mm. ja. det er jo også igen at tillægge det at droppe ud af uddannelsen en masse værdi, som det slet ikke fortjener, ikke? Mm. Altså, at, at du kan forestille dig, at øh, kiger går fra dig, fordi du ikke har en uddannelse eller et eller andet, ikke? Jo jo, altså, og og... Nå, det, det har jo intet med hinanden at gøre, i virkeligheden. nej. Så, øh, så nu dropper jeg simpelthen øh, ud. Altså, ja. Yeah. Du dropper ud? Ja, ja. lykke så. Tak skal du have. Jeg er jo lidt ked af, at du ikke er gået i mine fodspor og Jamen. har tvunget dig selv igennem en forfærdelig røgsøg uddannelse i fem år. Men <laughs> på den anden side, så øh, skifter tiderne jo også. Og, øh, og, og du er måske øh, lidt mere moderne, end jeg var. Jeg, jeg tog ud af uddannelse. Men jeg var også... Jeg har måske nemmere ved at gå i skole, end du har. Det tror jeg også. Ja. Det tror jeg også. Men noget, jeg så gerne vil tale med dig om, Nå. fordi der ved jeg, at du har en ø, masse erfaring, det er afslag. Mm, fordi ej. at... <laughs> ja. Der synes. sidder en ekspert i afslag. Nej, her, men... Nej, men... På den anden side i Tyskland, og elsker dig, at ø, nej, men... du ringer til mig nu, for nej. at minde mig om, at jeg hedder afslag til mellemnavn. <laughs> nej, men, nej, men det er jo ikke... Det er jo fordi, at... Så har jeg gået og tænkt på, om jeg skulle søge ind på andre uddannelser. Mm. Men øhm, fordi, at jeg fik afslag øh, for, for både journalistuddannelsen og tv for nogle år siden, så har jeg slet ikke har haft lyst til at, at søge ind på en uddannelse. Jeg har mm. simpelthen ikke kunnet klare at få et afslag. Mm -mm. Altså, og, og, og jeg ved selvfølgelig godt, at afslag er, er ikke sjovt, om det er, om det er i skolegården, eller om det er en fløt, eller om det er på arbejde, eller hvad. Afslag. Det er ikke sjovt. Mm -mm. Så og det har virkelig påvirket mig til at søge ind øh, andre steder. Altså ikke at søge ind andre steder? Ja, ikke at søge ind andre steder, ja. ja. Hvad er det, du vil spørge mig om, så? Jamen, hvordan er du ligesom så... Øh, altså, kommer over de her afslag? Ligesom bearbejder dem på en eller anden måde? Nej, men jeg føler mig bare sådan, at nu er I blevet fravalgt det eneste. Hvorfor var der så nogle andre, der skulle synes, jeg var interessant? Ja, ja det forstår jeg da godt. Jeg tror, at... Altså, føler har vi har snakket om før det der med sådan... Det er rigtigt, jeg fik jo mange afslag på alle uddannelser. Jeg kommer aldrig ind på de uddannelser, jeg gerne ville. Øhm og det var ubehageligt, og jeg følte mig også hele øh, uddannelsen igennem på dansk, som både, at jeg aldrig rigtig fik lov til at læse det, jeg gerne ville, fordi jeg ikke kunne komme ind på hverken tv-medietilrettelæggelse eller medievidenskab eller en eller anden sej uddannelse. Så jeg hele tiden gik med mit eget sådan valg Og udover det, heller ikke var kommet ind på dansk til at starte med, fordi min snit ikke var godt sådan, at jeg var kommet ind på Fyn og var pendlet og var blevet overflyttet og var sådan lidt den dårlige, følte jeg, i klassen, ikke? Mm. Øhm, og, og, og der handler det jo igen bare om, tror jeg, at, at, at bygge sin selvsled, op, og så fokusere på hvad man ellers kan, og hvad man ellers er god til, og jeg tror heldigvis, at jeg har været ret god til det meste af mit liv, og, og også minde mig selv om, hvad jeg har kunne, der var sejt, og, og du ved, jeg havde et, et sejt arbejde, eller sådan, jeg arbejdede på Nordisk Film og var runner, og, og, og du ved, sådan, så følte, kunne jeg sådan, fokusere lidt på det, og du ved, ret hurtigt, så der er også mange forskellige måder at gå på en uddannelse på. Ret hurtigt fandt jeg ud af det der med, at jeg har heldigvis også opdraget til hjemme mine forældre, at, at, at karakterer og sådan noget ikke betyder særlig meget, så længe man gør, hvad man kan. Ja. Og, og den opfattelse havde jeg heldigvis med, sig jeg har aldrig været sådan vildt stresset over, at jeg gerne ville have god karakterer på uni, jeg vil bare gerne bestå de ting, jeg lavede. Og så lagde jeg egentlig største del af min energi på at arbejde, og på at prøve at skabe et netværk, og prøve at finde ud af, hvad jeg kunne finde ud af, og hvad jeg ikke kunne finde ud af, og den slags, ting Og på den måde tror jeg, det hjalp lidt i forhold til, at jeg følte mig god nok, selvom jeg havde fået alle de der afslag, fordi jeg også kunne mærke, at jeg måske bare gik på uddannelsen på en anden måde, end nogle af dem, der havde haft vildt høje karakterer, og var kommet ind på deres første prioriteter og alt sådan noget der, ikke? Mm. Øhm, Og det har jo også vist sig senere hen, at jeg, var jo, jeg fik jo tilbudt et job, før jeg overhovedet havde skrevet mit speciale. Der var mange fra min klasse, som havde meget bedre karakterer end mig, og var meget dygtige og, til at gå i skole, og den slags, som jo et år efter stadigvæk ikke havde fået et arbejde, fordi mm. de ikke havde fokuseret på nogle af de ting, jeg havde fokuseret på. Eller sådan. Så, ja. så der er jo aldrig sådan en rigtig måde at gøre tingene på, bare fordi at man føler, at den er der. Og, og, jeg, og, og, og, og jeg tror, det handler meget om det der med, at Selvom man får afslag, selvom man får dårlige karakterer, eller et eller andet, så kan man, så, så er man stadig mindst lige så klog og god som alle andre, og, øh, og har også masser at byde på. Ja. Det er jo bare sådan nogle ting, der er vildt vigtigt at sige tingene, selvom man dropper også ud af sin uddannelse, eller hvad ved jeg, så man øh, kan, kan man stadig være fucking nice og sjov og spændende og, og dygtig og sådan nogle ting. Ikke? Men det handler jo bare meget om, som vi altid ender med at snakke om, synes jeg, hvor vigtigt det er, og behandle sig selv godt i sit eget hoved og fokusere på gode, positive ting omkring sin egen person. Ja, ja jamen det har du Ikke? også ret i. Altså. Men ja, ja, jamen, altså, jeg det, har en jamen, det har sådan, du ret i. Min blå bog i gymnasiet, det, det er virkelig sjovt. Jeg havde sådan en, en, øhm, en veninde. Så der stod i alle vores blå bøger, der stod der sådan, hvor er Ida om 10 år, eller det stod så ikke vores alle så stod der, ja. eller, hvor, eller, ja. hvor er Jacqueline, eller hvor er Mælie, eller hvor er Mads, Men ja. Men du ved, hvor er den her person øh, om 10 år? Og øh, jeg havde fået skrevet ind i alle blå bøger, og altså, alle blå bog om mig. er en blå er ikke på 24 sider, <laughs> der kun handlede om mig. Det er om. Øh, hvad hedder det? Nej, og så havde folk skrevet, og der kan jeg huske, at øh, på min den der, hvor er Ida om 10 år, der stod... Du kan blive lige, hvad du vil, bare følge din indre sti. Mm. Og du ved, sådan, det er meget sådan, vi er blevet studenter, vi er gået ud i gymnasiet, alt er smukt og sådan noget, men, men jeg har virkelig altid hængt mig ved, selvom det kun var, og jeg ved også, hvem af mine veninder, der var, der skrev det, der skrev det. Mm. så jeg føler jeg lidt, at det sådan var hele min gymnasieklasse, der sagde det til mig, hver gang jeg var i tvivl, eller hver gang at jeg følte mig øhm, forkert i forhold til uddannelse eller afslag og sådan noget, hvor det, det er fordi, jeg skal følge min indre sti og ikke samfundets. Ja. Du ved, sådan, det har sådan printet sig ind på den måde, hvor jeg sådan, så længe at jeg bare følger mine sådan, lyster, ting, der gør mig glad og det, der føles naturligt for mig, så skal jeg nok ende det sted, hvor jeg gerne vil være, selvom jeg ikke er klar over den dag i dag lige nu, mens vi sidder og snakker øh, om sådan 100 hvad det egentlig er. Og indtil videre er det bare gået... Altså efter bogen på en eller anden måde. Det er jo ikke min uddannelse, der har ført mig til der, hvor jeg er i min karriere nu, som jeg så nogle gange føler, jeg er arbejdsløs, men det er det jo ikke. Mm. Det er jo min interesse for at sæt følelser. Det er jo det univers, jeg har bygget op på min Instagram, helt naturligt, uden at vide, at nu er jeg i gang med at skabe mig selv en karriere. Det har jeg jo ikke vidst, mens jeg har gjort det. Jeg har bare gjort det, fordi jeg synes, det var nice, og pludselig har der åbnet sig muligheder for mig på den måde. Ja. Altså, det synes bare ret sjovt at tænke på, egentlig. Og det er jo ikke på grund af min uddannelse, at min chef i sin tid spurgte, om jeg ville have et show på The Voice. Det var, fordi, han øh, sad og lyttede inde på sit kontor ud på, hvordan jeg øh, talte, formulerede mig, hvad jeg gik op i, hvad jeg synes var sjovt, hvordan jeg turde bare være mig selv. Og det er jo det, han faldt for. Og, og du ved, min karakter og mig som menneske, og ikke at jeg var i gang med at tage en uddannelse. Ja. Så sådan, det synes jeg bare er meget sådan, sigende i virkeligheden, det der med, at så længe man, ligesom du gør nu, fokuserer på at gøre noget, som faktisk gør en glad, og øh, noget, man kan lide, så tror jeg også bare på, at så, så bliver det øh, godt i sidste ende. Så skal man lade være med at gå og stress så meget over, hvor man ender. Jamen, det er meget... Øh, det er sgu... Øh, det, er jo, det er faktisk et godt eksempel at bruge dig selv der, fordi du... Det er jo ikke noget, noget, jeg har som sådan har lært det, jeg laver. Nej, nej. Jeg har jo ikke læst radiovært eller podcast, eller det er jo rigtigt når jeg læser dansk, og det... Men du ved sådan, der meget, de fleste, jeg kender, fra min, som jeg gik på uddannelse med, laver ikke det, jeg laver. Altså, det var ikke det, vi som sådan lærte. Man lærte deres stave at skrive, men jeg sætter jo stadig komma eller punktummer øh, på nogen som helst rigtig måde. Mm -hmm. Så det er sådan... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, man skal... Øh, få det, stil, det er jo det bedste råd, jeg nogensinde har fået... Nej, men aldrig, ikke. Jeg, jeg, jeg var ja. sådan, aldrig har der blevet skrevet så klogt i en blå bog Nej. før. Jeg synes virkelig, ja. det var... Øh... Det vigtige, jeg tænker på det næsten hver dag, så har jeg den der sådan skræd. Altså synes det er meget motiverende. Det er ja. meget motiverende skrevet, mm. Altså. Du kan blive lige ved, hvad du vil bare følge den interesi. Det er også lidt nøjere, fordi man jo så igen får lagt hele den der sådan. Wow, lige hvad ved, Og det er jo løgn. Kan ikke blive lige hvad ved. Det kan jeg jo ikke. Altså der er jo ikke noget der kan. Nej, nej, nej. Og det, er, det er jo en straight up løgn, det der med. Og, og det er også noget jeg synes man skal stoppe med både at sige til sig selv og til sine børn og til alle andre, fordi der er rigtig mange ting der spiller ind. Og, og man kan ikke blive lige det man vil. Sådan er det jo bare. Og, og det er måske virkelig meget rart at, at vide, at man ikke har alle valgmuligheder åbne, men at man ja, fordi... måske begrænser det lidt engang. gang men... Ja, fordi der bare de valgmuligheder, at, at, altså, at vi bare har eller har haft ja. har været stressende. Ja. Bare på det med at skulle vælge en uddannelse, ja, om du vil på handelsskolen præcis. eller gymnasiet, eller have erhvervsuddannelse, det ja. har været stressende. Men, men, men hvis man tager lige, hvad du vil i verden øh, til side, men så fokuserer på det der med, følg din indre sti, så skal du nok inden et sted, der kan gøre dig glad. Ja. Den er god, synes jeg. Det har du ret i. Det har du ret. I. Altså, det har du ret i. Kan jeg så det. smutte nu? Ja. Det nej, men det, <laughs> vi... ja, men det. Ja, jeg tror ja, egentlig Jeg er tilbage til min tv-serie. Ja, nu, jamen, jeg, ja. <laughs> jeg mærker at min indre sti er på vej ind mod fjernsynet. Na, nej, men det ja. Jeg tror egentlig bare at jeg havde brug for at komme ud med alle de her ting. Øh, bare få dem sagt. Mm. Og så du bare lige ville lytte. Og så ja. var det meget beroligende det med det med der. Godt nu når jeg ikke selv kunne finde til vej. Til lykke på, på, på med min at du droppet ud. Tak skal du have. Det skal okay. vi fejre en dag. Det skal vi fejre, når du kommer og besøger mig. Ja. Lad os aftale det. Ida, jeg vil uh, smut ud og ja. høre noget uh, kammer og og gå en tur. Det er en dejlig idé. Hej, Lars. Hej,